Ramúra Besorolása 2X-es osztály A ramúra az indiai óceánban élő ezüstszínű hal. Erős varázsa segítségével lehorgonyozza a hajókat, megvédi a tengeri utazót. A Varázslók Nemzetközi Szövetsége nagy eszmei értékűnek nyilvánította a ramúrát, s számos törvényerejű rendelettel védi a halorzó mágusoktól.